شیو دیکی باب زکر گئی ده فرضیت و زکاة سی زکاة فرض دی نبا دیکی دیوالا لی باب زندتا زکر کڑنگا دی واسه و سارا دی باب ده فرضیت و زکاة فرضیت چکمان زکاة دیکھ دیتا قریبا دویش روایت راوڑی باي بده با کې بعد زکات فرضيت یو ذکر کوي په سري هي لفظ باندې چې الله وباده زکات پر اس کړو د کوم با ذکر کوي په طریقې د ترغيب او د ترهيب باندې په با طریقې د ترغيب او د ترهيب با جه کمزر کوي کرکی. او رنی عباس رضی اللہ و صلی اللہ و سران باعث معاظرین علیہ من دا بعث پکی جدید باعث دا با نبوت کې رازی دیگی اشارت دی خبری تا چی دی اومت تا دا نبوت کاراوالا ہے د ختم نبوت پا صدقہ کی منتدہ کارچه شوی دی ملاو چوی دی صدید زکر نبی علیہ السلام و اینما باعشتن مویسرین و لم تبعسو مویسرین اینما تبعسو اینما باعشتن مویسرین تلسن مویسرین را علیگلی شویم مویسرین <تصحيح> نبی علیہ السلام بعض یعنی خدمت لیو لیو و قالا نو ایوال اینکا تاتی قوما یقیناً تبا زید آسی و قرم تا شغالی کتاب دی فضو هم اولانی و دعوت پکار که اهم فال اهم مخیقم الگواری دخلق و دا قاید اصلاس دم و کار دم دان خلق وی مویر خلق حرام پوی صدق او اویده و تاغا مسئله نکی صحیح دکنا تو اندو کالا لوگ ری سواب پکسته ها دیر دیږي یره ستار سماغو جوړې اسکار او د پخان او ستار سما ته وای کنا چې لاکه یو ہندو زهرانه مونږان څه کوو بڅک په سوا پخشته ودا خبره راغله چې ها هم پلاه هم خلق زکاتونه نور وي ومشرق چې زکاتور کی خپلې ټول مهنت او اول پا قاعده فقیدي سره تامل محنت کہو فضو اشکل اشعادت اللہ الہ الا اللہ حوبر دی لرہ تی خبر گواہت آج رشت رہے تا علوہیت والا بیدر اللہ نا ایسا مشرک کس عمل قبول ندے فانا محمد الرسول اللہ بیادیت ہے کہ شرہ و سرٹیمی کا نا سوی ته مو زریږی خواناڅی او کتاب لکینو شل کتاب ورو مو غوري مطالعه کړئ کنه دی کتاب کې خبره خو ښه دې کې خو ښه شنو لوي لګي دا زموږ په زرمې چې دا یو خیال کې خلاصو ور وړي هغه شل کاله کې شرحه لیکلي کنه همغه په یو کال کې خلاصو دا اوس کار دې لکه ټول خبرې سره دشي کوله دا چې زوضافه لکه بصنا سب فاتکای مګوم هغه خپل هم روانه ور او دې ته کې تاسو ستاسو ته خبرو مې لیدل مطالعه تاسو لګړی کنه ماشاالله خالص کو مطالعه چې کافر مخاصم په کورو او یو په یو ملي دې دې چې کافر مخاصم په اروپا باندې شروع باځ بیا کافر دا... مخاطب شراعیدی کنید. ایندنا دا مذب دیو و شواقی دا مذب دیو. دا مذب دیو. چیر دا جو چیر دا نو. نور انوانت بیشتر بولی چه. فاده هم <سلام> ایلاش رضی اللہ الیلی اللہ و انا محمد رسول اللہ فا این هم اطواعون لذالک. تاید تراؤو من اللہ. بس ملچ یرکل ادا کلمه ایلیلہ. لیلی محمد رسول اللہ هم قال الله سرواده وقل الله استغفر الله سبحانه وبحمده دمنا الله سرا فوقه وذا واستغفر الله شذومنا واستغفر منا سيدك الله ذومنا وذا الله سكا و بياء فالله مانا يعني بياء فالكسد وغانا غرب قبله مانا و لن تجيب و لن تجيب و لن تجيب و لن تجيب و لذلك قدير سرسكلا امان الله وعالمون خبر قدير را ان الله قد فردارهم خمسه سلوات اللہ بھمکو پرسکرید و دی باری پینزمونزو نا پشپاو پوراسکید پشپاو پوراسکید پینزمونزو نا پرسکریدی د دی مونس اقلو مانو نو پروعیات اللہ غرور عمالو مانو انجا بی مانو انجا دی مونس دا صفت پروت تے چیو اس پتے کن قیادہ بیخواست تے قاعدی کشو طوایا و زکاة و رکاة زکاة تکا لابن مونس خسوسیات اور تازه خبر رسید کی اشارہ لگا چې 40 یا دې کمدونو نو مسلمان په دمه دما په مازه مازه احکاماته تطبله کاوه از نه څنګه شي ایمان راوړي او تواي چې څنګه حسابو لگاوه کنه اول زکات راکته او وای او دلې وځام ډایرکټ اکچلی په بدګمان به نه چې مو زیاته څوک او اوه مو نسکي دبا دغه انقياده خواد دڅو څوک په یاد شوهه پتا د پدښته زو غریبانانو دا ورګه نو روړو باندې یاري لګا طالب ته ډایرکټ کمونو کې لګګا نه پنشي کله دا پتا شروع کی ما خبره صاحب په ټو کې پانی پانی نه پی پانی پانی صاحب په ټو کې طالب کړو دا شنوسته و ویلاړه مبارنګ دې دېداري صاحب کومه ما غړې جو و خبره دا صدا پاینم اصا ول زلي لكه مطلب د دې شه یو شیک تدریج دې څه تدریج دی ازوخي کرام څنګه ننو اسکار ورکه نو چې بچجا مو د تا ووي کنه چې نو هزار اندازه نو خو بس زمونږ کلی کاکاو سره زله تلو او نو هغه میر سه ووي چې په یو موسیا پدایو کې بیر وخت یو کې نه یو کړو راته علاګه کار غوپی دی لګه په دغه کې چې حنامه هغه احقاب او حدیث یو یفقق ولا مغلا سے بچاوا اندلار او پسې د زغور خوان په جګړه نه د لاروودو كله د 500 روپ کنه وبد موږ په بچاپا والا خبر ادا سلا چې د阿里 او شس کې تدریس زندګي کې تدریس په ان اطا لزال کدا سره ومانه لا فعلمو خبر کدي ران الله کا فرزالم صدقتا الله ربول نور فرصټي د مذی زکات وی الله فرض کړه او دا چې ګمندونو فرض سو تو فظمین اغنیا ایم وراتو ال فقرا ایم او اغسل بشیدو مان دارانو زدهنه او ور کولی بشیدو ګمندونو وری باندې تا او پرندوالا فقرا ایم پس کوله بشور ګذول بشیکرې غارانو زدهنه تو فظمین اغنیا ایم اغینانه چې ده دا سوفیا سما ده یوه دا غینا سوال سوال غینا سوال څه شي غینا مطلب دا چې د دومره غنی دي چې د لسوال کول جایز نه دي ډوړې ورسره دی او ټینګ دی مو شتا وګنره څنګه بدنه پټه نو بس ذل اسوال کول جایز اسو اسو اسو دی کی دا غنا او صدقه دمه د کمندنو دا غنا او صدقه غنا او صدقه دتوي چې په دبانې زکات کیږي نه صاحب د نصاب دی یا قریب الا صاحب دی صحیح ده که نه قلبت يرشيوي نه قلبت يرشيوي نه ده د به بلور کوله نشي خو دې غستلې يا د سره د ضرورت داسې سامانونه موجود دي چې لکه دبا د اغه سفر اسې نسب سره چې له کومه سره ګرځي سيدانه دګاډي پر سره خوزما ديشتا زکار دې څه دوما د ضرورت ته پر نه پي سيد کنه ولکه د دې ملکیت کومه ده اغه ورځو ته نه زیات څه کنه سام نسره زیات څه مولا که زکاته غستلې نشه دا ځینی سې زونه چې هغه باندې سره وی فقیر باندې هغه بل زکات پر کولې فقیر سې زونه سني زکات ني او دې به صاحب نه صاحب ګرځې دلته دې زکاته غستلې نشه دا نه شي مولا اگر که څرو پکړنو و غړو په دې زکات کې دا له په ورنو مولا نو یا کو دیتو وی غنا استاد اتا درما دا غنا الاغنا غنا اول ایغه ینه دا ژ غنا چې بل مال دار کول شه بل ورته ایبا بل ورته ای ځن ته مراد داری اغلیانا مراد غنا الاغنا والا شری صاحب استاد دی حوالانه اولته شه صاحب استاد دی او حوالانه خپل بشو دې داګه منو غنا الاغنا څوخذ ومن اغنۍ اې لدین ورځ تلکي څوخذو کې اشاره د نظام تا څه دا چې دا, دا نظام وګورته دا نه وای چې غنۍ په خپل څکي ورګي په خپل د ورګي او اتو زکات د کنه او اتو زکات زکات نظام له نظام دا نو نظام بچو کنه نظام سره نه مکه تاسو به کله دا نه د نظام نظام نظام خلافت نو مسلمانانو په نظامی هغه سره غونډي زکات راغونډي راغون نو هغه زکات په بیا له نظام غریبانو او د سفې ورکو دي تو فزو مجهوله کې اشاره را چغستل کیږي د مالدارانو زدينه مالداران په باور او صفات ورته ورکو لکی کو واقعي بسبه نظام به ورګي داګه ګمورو اسلامی سوشیلیزم نه اسلامی سوشیلیزم خلک کوي وې حضرت سیندی صرف کومنه در سوشیلیستو او د سوشیلیزم قائلو دا سره وایا سیندی صرف قائلو او د اسلامی سوشیلیزم اسلام د اجازه ترنور کې چې ټول ملت په شان د پاکستان سره سکه کیدا او غریب له یو وطني جوړا پر اسلام خدای نه کله زکات علی کله نه صدقات علی کله تر دیباتو کله وګړيار کیدنس کی اصلي اصلي نه ها اې خور کی ما هغه مالدار او یو کل مالداران صحیح طریقے سره زکات ورکي نو په دې کېږي کې دې شي غریبانو ته پاتې شي او زکات سو ورکاینن څه با د سره نو ورتي زکات ما کم خلک ورکي توفد من اغنیائی و تردو الى فقرائی مرکولی وشتری بانانولا تردو الى فقرائی ورکولی کی کیگی و فقرائی و دیتا محتاجانو تا اغیطا برکولی کیگی فقر چه غسعی بین اس آبنوی یا قرآن ناریتا قسم دیکر فرد انما صدقاتو لفقرائی محتاجان دی اگر محتاجو کسمونی دې کوم زمیرونه راځي کړي دي ان اغنیا یېم اله فقراي یېم د یو کلی زکات من کلی د منطقه کولای شي کنه شي منطقه د یو کلی زکات د بل کلی د منطقه کولای شي نو زنو علماء ویلی نشي زه ګم ان اغنیا یېم مزاړه خپل خپل کلی واغې دي بها الله خو سم خبرې کوه اوس ورساله خپل سر کار پر کوي کنه او دا نظام خبره چې نظام یو غوري د اندتاميه مرده نظام غوري ته ځې کلی غریبانان فقره کمونو ډیر محتاجان دی دي او بلکله جدي څه دي محتاجان نه یا بلکله کې ديني ضرورت زیات دي او دلته چې غریب لور کې نو صرف د غریب خدمت کوشي او ولزه چې ورګي غریب کړي د غریب سره په دینوم څوشې خدمتو لکه مدرسه لري ورکی یا د طلباو لري څوک ور سره په دین سره بلندی شي ماشینو په دین نظام سکیږي کوی کوی دا څنګه څنګه الله توفیق درک بیا په خلکو کی خدمت کوی استاد چې کمنو دا نظام جوړول شي نظام زکات دا د تاسو راهي نظام زکات په بیت المال لیکن نظم نی او تاو چکندنو نظم برابر که طول کل متفق کتاسو ترجیب ور که دعوت ور که تاو سو کل متفق که چه کل متفق کتاس دووه فیسلی وز شریعت مطابق که شریعت مطابق که درهم زمون به یو بیت المالی اغیطا مونگا پیسیس کو ترجمه کو زکاة با مونگ دول یو زیرہ جمه کو خسوخ صداقات ورکی دو یو زیرہ جمه کو بیا بردی دفا غدا دې کلیټه په انده کلیکنا سابکه حادثه سره له بیمار شو مړ وسړی چې دندو سو ملایمه تاسو دا وی سو کو نشته دا څه ومنګه چې کمنو په دې ځای نو کې د هغه شي وته نه کو دا څه وکړو دا څه وکړو نو هغه ټول هغه چې کمنو شي دا څنګه کوم وخت شيږي بغیر د اسلامي ځان او بغیر د ټولنیزتنه دا څه دور بدترین مسلمانانو نه اترکړل کدا اوس فاطرذ ولا فقرايم فينهم اصواء لذلك اياكوا كرائم والهم سوال دې چې کنه حجې وکړم زکات وکړم دغه وکړم او حجې وکړم حج او داب ګرانه لګا نه مې یو خبر اضا چې کې دې چې دا خو خلا د فرشي وو دا دې چدا بیان داوته یو مالیلي ګر ګوبري باندې ذکر کوم 900 ورته بیا سکیږي آسان باقی وته آسان شي باقي وته آسان شي په طریقه او طریقو له تدریجان ورته وغوښتن فوروګ نور ټول ځګانته یې لګه ایستیاو نه کوي فای نو متاول ذالک قدیر تر دیومن الله ایا کو کرایمه معلم زبان استاد عزیز منو ما سینا تنبیا علماء جواز علوم ګورات چې زنه زوره غسل واړي زنه دور غسل واړي چې زکات پر سين د احنه بزر غسل نشته واڅه پیدا ورته معلوم او ځان بچره خیروز معلوم نه فینولې نه او عین او الله تعالی منځ دیوال نشته پردانه نشته ان ډایرکت الله <سؤال> <سؤال> قبلې <سؤال>